بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Đalla Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Đalla Vala i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahu poslanika i minjenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosjedno slijede do sudnjega dana. Kao što vam je poznato, draga braćo, Evo već tri predavanja na ovom mjestu održana su u vezi našeg popravljanja. Popravljanje naših odnosa. Pa je bilo riječi o međusobnom potpomaganju, o savjetovanju i o lijepom mišljenju jednih od drugima. Zasigurno, dakle, svega spomenutog smo i te kako potrebni. Potrebni smo jedinstva, potrebni smo snage, moći da ih ponovo zadobijemo kao što su naši davnašnji muslimani sve to imali pri sebi. Ovo su zasigurno putevi do ponosa, do snage, do moći, do odagnavanje i odbijanja zuluma nepravde koja se svakodnjevno čini muslimanjem. Dakle, da se muslimani potpomažu, da iskoriste svoj potencijal, iskoriste potencijal svakog pojedinca na tom putu da se savjetuju pa da umanje svoje pogreške i zasigurno, kao što sam rekao prošli puta, ništa od ovoga niti potpomagati se, niti savjetovati neće moći ako budemo imali loše mišljenje jedni od drugima. Večeras također govorimo o jednoj bitnoj temi u ovom kontekstu. I ova tema, odnosno osobina o kojoj ću večeras nešto progovoriti je skoro pa zamrla kod nas, umrla skroz, pa nestala skroz. A tako je bitna. Zbog ove osobine odnosno njene suprotnosti u kojoj se maksimalno trudimo, dakle u suprotnosti ove osobine koju, o kojoj ću govoriti, maksimalno se trudimo da imamo tu suprotnost. Zbog te njene suprotne osobine udaljavamo se jedni od drugih. Teško nam je da imamo lijepo mišljenje zbog te osobine jedni od drugima, da imamo lijepo mišljenje. Drugi ljudi nas prozivaju, oslovljavaju dobrim dijelom zbog pomanjkanja ili nedostatka ove osobine. A mi dobro znamo da su ljudi na neki način i i svjedoci na zemlji. Ono što ljudi kažu onama tako je. I kod naroda je, je tako, poznato ono što se priča bilo ili će biti. Ono što se priča onama ili smo ili ćemo biti, ne budemo li se kotarisali pojedinih osobina. A prije svega ispomenute tri teme o kojoj je bilo riječ, o potpomaganju, međusobnom savjetovanju, lijepom mišljenju, prije svega to Allah voli kod nas i traži od nas da se potpomažemo od ta'avunu, alelbiri, od takva kako je došlo u Surijal Majdeh. Traži od nas da se savjetujemo. Naprotiv, kaže da nećemo uspjeti sutra na sudnjem danu, ne budemo li savjetu, ali preporučivali jednim drugima. Svako je dobro, i dunjalu kajahiret. Traži od nas da imamo lijepo mišljenje o njemu i njegovim robojima. I ovu osobinu Allah, džel, valajte, kako traži kod nas. I čućemo kroz par kuranskih ajeta, hadisa, govora, islamskih učenjaka, koliko je ova osobina vrijedna korisna za onoga koji je ostvari pri sebi. I na drugoj strani, ko se poigra s njom, a prihvatio je, ko se poigra s njom, Allah dželavala mu prijeti teškom kaznom. Ta osobina je emanet. Ta osobina je ispunjavanje emaneta. neke emanete smo prihvatili i ne smijemo se poigravati s njima s tim emanetima koje smo prihvatili od Allaha s njima moramo doći na sudnji dan ko želi sebi spas i uspjeh onako kako nam ih je Allah povjerio kako smo prihvatili tako trebamo doći s njima pojedine emanete na dunjalu koji od ljudi na nama je hoćemo li prihvatiti ili ne Ali ako prihvatimo, vodimo računa o njima. To što su nam ljudi dali na čuvanje, to što su nam ljudi povjerili na emanet, povjerili nam, dali nam kao obavezu, gledajmo da se ne poigravamo s tim. Jer kako rekao, emanet osobina koja se kod sebe izgradi, čuva i tekako je vrijedna, na drugoj strani potpuno pogubna. Pa Allah u Kur'an i Kerimu govori mnogo o ovoj osobeni, jer je prijeko potrebna. Kaže Allah u suri Al-Hazab, govoreći o veličini emaneta, o vrijednosti na jednoj strani ko taj emanet ispuni kako treba i pogubnosti, opasnosti ko se poigra s njim. I govorići o veličini tog emaneta spominje da je emanet vjeri ponudio drugim stvarenjima. Pa su izbojazni ostavili se. Nisu smjeli da prihvati. Kao što kaže Jal-Lawala u 72. ajetu sura Lahazab Inna aradnal emanete ale samavati, val ardi, val džibal fa ebejna en jahmilneha wa ešfakne minha wa hamaleha l'insan. Ineho kana zaluman jahula. Mi smo emanet vjere. Dakle, naredbe i zabrane ponudili nebesima, zemlji i brdimima. Da im se naređuje da im se izdaju naredbe i zabrane da se pokoravaju, čine ono što im je naređeno, da se ostavljaju onoga što im je zabranjeno i da budu nagrađeni, u protivnom da budu kažnjeni. Pa su odbili emanit to je ogromno to je nije nimalo lako opasno poigravat se s tim da ine ay yahmilaha pa su odbile i, i odbili i nebesa i zemlja i planine da to ponesu i straha iz bojas wa hamalahal ali se toga prihatio insa prihatio se toga čovjek insan Pa Allah subhanahu wa ta'la ta kaže Doista je insan veliki nepravednik i neznalica. Zanimljivo dakle Allah spomenuo nepravdu uz neznanje. Svaki vid nepravde dolazi od neznanja. Ne podučavaš se, ne izučavaš, ne proučavaš ko ko tebe ima pravo, kako pravo ima. Ne znaš pa mu i činiš nepravdu. Koliko pravo Allah ima kod nas, koji nas je ovako lijepo stvorio, doveo na ovaj svijet, nismo bili vrijedni spomena, on nas doveo na ovaj svijet i stvorio nas na najljepši način, na najskladniji način, nema nikakvog nedostatka. Zatim, nakon toga dao nam brojne blagodati, nismo ni svjesni koliko Allah pravo ima kod nas i koliko doista mi to pravo Allahu subhanahu wa ta'la ispunjavamo. Zatim drugi, naši roditelj, naši bližnji, naše komšije svi oni imaju određena prava kod nas ne znamo, zato i činimo nepravdu sebi i drugima dakle da se naređuje i zabranjuje bilo je ponuđeno nebesima, zemlji planinama, brdima pa su to odbili ponio je insan Allah subhanahu wa ta'ala u sledećem majetu 73. majetu sura Al-Hazab spominje zašto je Allah ponudio taj emanet svima nama Govori, dakle, o opasnosti poigravanja s tim emanetom i o vrijednosti onoga koji taj emanet donese. Allahu džel, ovala, onako kako mu ga je Allah predao. Opasan ajed. I nema nijednog Kur'anskog ajeda da nije vezan za prethodni ili za posli, pos, posli ajed. Nema nijedne sureja da nije, dakle, vezana za prethodnu i kasniju sure. Pa kaže Allah dželle vale u 73. ajetu: "Lijadib Allahul munafiqin wal munafiqat wal mushrikeena wal mushrikat. Ve jutub Allahu alel mu'minin. Innehu kana ghafurur rahim." Da bi Allah kaznio licemnere i licemnjerke, mušrike mnogoobožce i mnogooboškinje, oni koji se poigraju sa emanetom vjere. Oni koji se poigravaju sa emanetom. Allah subhanahu wa ta'la na drugom mjestu u Kur'an Kerimu govori da smo svimi posvjedočili da je Allah naš gospodar. Tako? Kalu I kod nas, kad narod govori o nečemu što je davno bilo, kada ga pitaš kaj to bilo, kažu kalu Od kalu bela. I naš narod dan za taj događaj. Allah je spomnio u Kur'an Kerimu kada je Allah subhanahu wa ta'la sve nas Allah tako spomni o Kur'anu i mi vjerujemo tomu. Wa man astaqi Allahi qila ima li nekoga da je govori od Allah. nema. I za sigurno te riječi Allaha dželle veala su istinite. Kada je sve nas izveo iz kičme, Adem alayhi salatu vesselam ju pitao elastubira bikum, ko sam Bela, gospodar? Qalu Bella. Suishu od goliyas, shehidna, mi ćemo biti tome svedoci. Da ne bisteen taqulu yawm al-qiyamati inna kunna nahdan ghafilin. Ta ne biste nasudim dano rekli mi nismo ništa znali o ovome. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ponudio nam emanet, mi smo prihvatili da nam Allah bude gospodar, da njega obožavamo. Pa onaj koji se bude poigravao s tim emanetom, što se bude poigravao više može, dakle, doći da, na stepen munafika, a licenjera što se bude još više poigrao može da dođe do stepena nevjernika, nogobošca. Ko se bude poigravao sa vjerom? Jer poigravati se sa vjerom nije svojstveno vjernicima. Poigravati se s namazom, postom, zekatom, hađom, dakle, praktikovati, ostavljati, praktikovati, ostavljati, zanemariti skroz, to nije svojstveno vjernicima. Pa čovjek može da U svojoj spoljašnosti bude vijednik, unutrašnjosti nevijednik i na kraju dakle da bude potpuno nevijednik. Allah subhanahu teala na drugoj strane u ajetu kaže وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ I da bi Allah oprostio vijednicima i vijednicama. Dakle, oni koji taj emanet izvrše kako treba. Koji ono što im je ponuđeno da obožavaju Allaha Jalla Vala i oni su to prihvatili, S tim dođu sutra Allah na sudnji dan kako treba. Allah je objećava oprost. Zato Allah wa na drugom mjestu u Kur'ani Kerimu poigravanje sa emanetom smatra poigravanje s njim. Pa kaže u suri Al-Enfal 27. ajtu Ja ejuhal ladine amanu la tahunu allaha var rasul va tahunu emanatikum vantum talimu ovi koji vjerujete, o vjernici, nemojte se poigravati sa Allahom, nemojte varati Allaha i poslanika i svjesno emanete koje ste preuzeli, svoje obaveze koje ste preuzeli, nemojte pronevjeravati doslovan prijevod i kako treba prijevod jeste, a vi to dobro znate. Šta vi to dobro znate? Vi to dobro znate koliko je opasno pronevjeriti emaneti. Vi tu dobro znate koliko je opasno pro nevjerti emanet. Vi tu dobro znate da to nije svojstveno vjernicima da prekrše emanet. Preuzete obaveze, ono što im je dato, ono što su preuzeli, sami tražili, posle i pro nevjerni. Tu nije svojstveno vjernicima. To je svojstveno licemiru, kao što će doći o tome hadisi Allahovog poslanika alihi salatu. Zatim u suri Nisa, Allah kaže, inna Allahe Je morukum en tu eddul emenati ila ehliha. Doistavam Allah na režije. aj ovaj aj čenim se da je koddan sporešno preeden. Ovaj, aj često se kod nas koristi kao dajte da povjaravajte obveze onima koji su jih dostani.sako, Čnim se da je tako preeden, j ovaj aj 56. aj 58 suredninica. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha, na obratno značenje. Allah se ovdje obraća onima koji su preuzeli obaveze od onih od koji su uzeli. Pa u komentaru ovoga ajeta, pojedini islamski učitelji, mufessiri komentatori kažu da se misli na vladar koji je narod izabrao. Vladaju sada narodom, preuzeli su obaveze da će se brinti o narodom, da će je grati bolju budućnost ovom narodu, pa Allah Đelavala, kaže, vratite, ispunite obaveze koje ste preuzeli od tog naroda. To kažu većina islamske učinjaka, kako spominje Mujerida Tabiri, da se misli na sve ljude ovdje. Kogod je dakle preuzeo obavezu, neka tu obavezu onako kako je preuzeo od dotični, neka ih i vrati, ispoštuje. Ono što je preuzeo od dotičnih ljudi, Neka im, dakle, ispuni ono na što se obavezao. I zasigurno, onaj koji bude vodio računa o emanetu, vjere prije svega, a zatim, dakle, je emanetima kod ljudi, preuzetih stvari od ljudi obaveza, kod Allaha subhanahu wa ta'ala bit na počasnom mjestu. Dobro su vam poznati ajeti i sure Al-Mu'minun, I također na sličan način Allah govori u suri Al-Ma'aric Početak suri Al-Mu'minun Koliko? 10-11 ajta Govori o osobinama istinskih vjernika Allah na početku prvi ajta Otpočne i kaže Kad aflaha muminun Kad aflaha muminun Oni koji malo nešto znaju Od arabskog jezika Znaju dakle da je ovdje glagol Aflaha spomenut u prošlom vremenu Allah govori o uspjehu vjernika na sudnjem danu. Dakle, ono što će se desiti u budućnosti. Dobro, zašto Allah Đelavala govori o budućnosti, a spominje prošlo vrijeme, želi da kaže da onaj koji sada, dole, koji će uspomenuti osobine, kaže Allah Đelavala indirektno, ko bude imao kod sebe, on je sigurno ušao u Đenit. Kao da je već sad ušao u Đenit. Znači, ako bude imao kod sebe te osobine, gradio ih, čuvao kod sebe, s njima skončao na ovome svijetu, sigurno će ući u džemot. Kad afleha al mu'minun. I pogotovo kad je, kada se vratimo na tefsire, što znači kad u Kur'anskom ajtu, na, na ovakav način ima značenje zakladke. Tako mi Allaha sigurno će uspjeti vjernici pa nabraja Allah subhanahu wa taala da bi u 8. maju došao i kaže walladzinahum liamanatihim wa ahdihim raun joni koji su vodili brigu posvećivali pažnju svojim emanetima i obećanjima koji su vodili brigu o svojim emanetima i obećanjima da bi u 10. 11. maju sure al-minun rekao Olajika humul varisun alladine yarisun alfirdausuhum fiha khalidun to su istinski nasljednici koji će naslijediti firdevs i o njemu vječno boraviti firdevs je najbolji dio dženeta tako dakle, ne bilo koji dio dženeta ne negdje tamo iza dženetskih vrata već firdevs tamo gdje će boraviti Allahov poslanik alehissalatu selam i ostali vjerovjesnici šehidi, dobri ljudi iskreni a da bi rekao u suri Al-Ma'arij na sličan način Allah dželle vala kaže humli amanatihim wa ahdihim ra'um oni koji su vodili računa o svojim emanetima i svojim obećanjima da bi rekao je li ulaiqe oni će u džennetskim baštama biti na počasnom mjestu će počašten dakle oni koji budu Emanete koje su preuzeli prije svega od Allaha subhanahu wa ta'la. Ta I vidjet ćemo, spomenut na kraju, da pa nekome ne bi to bilo umagli nešto samo malo. Mi smo preuzeli mnoge emanete od Allaha džaljava. I toga što se poigravamo s tim emanetima, gubimo ugled i kod Allaha i kod ljudi. I udaljavamo se jedan od drugoga. Prije svega zato što se udaljavamo od Allaha. Moramo se udaljavati jedan od drugoga. Hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu salam također su brojni koji govore o ovoj vrlini, ovoj osobini. Pa Allahov poslanika alaihi salatu salam naređuje nam i kaže ispuni emanet. Ono što si preuzeo od drugoga, ispuni. Obavezu koju si preuzeo od drugoga, obećao da ćeš nešto učiniti, ispuni toho. I nemoj da varaš onoga koji je tebe prevario. Ako on tebe prevario, ti njega ne varaj. Ako si preuzeo od njega obavezu, uzeo si nešto na čuvanje, vrati mu, jer se kaže, jeli u definicija emaneta šta je emanet? Dakle, pod emanetom se misli na svako pravo koje si preuzeo da ga čuvaš i vratiš onako kako si preuzeo. Sve što si, dakle, od drugih preuzeo, da to čuvaš kod sebe, da vodiš računa i da vratiš onako kako si preuzio. Pa kaže Allah u poslanike, alihi salatu selam ispuni emanet onome od koga si ga preuzao i nemoj da varaš ako je tebe on prevario. Zašto? Zato što varanje nijukom slučaju nije svojstveno vjernicima. U normalnim okolnostima. To se ne smije desiti kod vjeti. Poznato nam je u vjerodostojnom hadisu da Allahu u poslanika alihissalabu zamha spominje znakove po kojima se prepoznaje licemir, munafik, pa kaže tri su znaka, u drugom citatu stoji četiri su znaka. Tri su znaka licemjera kada govori laže, kada obeća obećanje pronevjeri i kada mu se nešto povjeri na emanet, na čuvanje, to iznevjeri. U drugom citatu gdje je spomenuta četvrta stvar, kada se rasprelja, prelazi svaku granicu. Zbog toga, Allah, u poslanika, alihi salatu ve salam, kako je došlo u hadisu, i šajah Ulbani ga je ocijenio dobrim, uticao se od prevare. Molio Allaha, subhanahu wa ta'ala, da ga sačuva varanja da ga sačuva prevaju. Zbog toga je bio poznat ha, kao, emin, još i prije poslanstva, povjerljivi, još i prije poslanstva, nevijednici koji su ga varali, ne samo varali, već nastojali ga prognati, ubiti, ostavljali su kod njega svoj imetak, svoje stvari na čuvanje. Nije ih varao. Jer je i nama rekao, ha, kada vam se nešto povjeri, to ispunite, nemojte varati ako oni vas budu varali. Nije varao. Već je bio, dakle čak tada i od samih mušrika mnogobožaca bio nazivan nadimkom El Emin, povjerljivi. Pa on je poznat u vjerodostanom hadisu Ibn Abbasa kod imama Bukharije, kada je Herakle sreo se sa Ebu Sufjanom, Ebu Sufjan je još bio nevjednik, pa ga je pitao o poslaniku Muhammedu, salatu, sam, mnoga pitanja, i na kraju odgovarao on, sam potvrđivao Herakle. Pa kada ga je pitao čemu poziva, šta traži od vas, vi koji se prihvatite Islama, vjere, šta traži od vas? Pa kaže, Herakle, rekao si mi, odgovorio si mi, na kraju potvrđuje, rekao si mi da traži od vas da obavljate namaz, da govorite istinu, samo istinu, da ispunjavate obećanja i da izvršavate obaveze, emanete koje ste preuzeli. To su osobine vjerovjesnika. On je doista vjerovjesnik. Nije se ni sreo s njim, čuo je samo o njemu, Allahovog poslaniku, alihi sallocam, čemu poziva, kakav je i rekao to je vjerovijest. Pa onaj koji želi da bude istinski, iskreni sljedbenik Allahovog poslanika, alihi sallocam, ne smije sebi dozvoliti prevaru, varanje. Ne smije prije svega varati Allaha, zakidati Allaha. A onda kasni Allah je robao. Zato kaže Allah u poslanika alaihi sallusom opasnom hadisu kod imama Ahmeda i šeha je oćenio je La imane men la emanete la. Nema imana onaj koji nema emaneta. Nije vjernik onaj koji nije povjerljiv. Onaj u koga se nije sigurno. Nećemo plahu komentarčati. Nije nikako vjernik ili nije dobar vjernik ili je skroz stanak vjernik. Nećemo komentarčati. Ali je hadisite kako opas. Nema imana onaj koji nema emaneta. Onaj u koga se ne smiješ pouzdat. Kome ništa ne smiješ povjeriti. Ako bi se reklo nema imana onaj koji ne ispunjava Allaho emaneta, onda zasigurno nema imana nikako. Onaj koji je preuzeo da Allaho emaneta će ga obožavati, a ne obožava ga, smatramo drugoga ravnim ili sličnim, za postavljanje njegove najveće obaveze definitivno nema imantoca nevjernika onaj koji se poigrava sa emanetima ljudi ima svojstvo licemira slab mu je imanskoros zato allahov poslanik alihi salatu sam kaže da je svako dobro u emanetu Dobro, Dunjaluka, i vidimo i Ahireta. Pa kaže Allahov poslanika, Alihi Salatu ko kod sebe bude imao četiri osobine, neka se ne žalosti za onim što ga je prošlo od Dunjaluka. Kao da želi da kaže, ove četiri osobine vrijednije su mu Dunjaluka svega što je na Dunjaluku. Ako bude kod sebe imao ove četiri osobine, i vidjet ćemo kasnije šta je Selef, Selef je slično ovako govorio, naši prethodnici. Kaže Allahov poslanika, Alihi Salatu Salaam, kod koga se... Dakle, nađe nađu ove četiri osobine neka nežalosti za onim što ga je prošlo od Dunjavaka. Pa kaže na prvom mjestu, hefzu emane, onaj koji bude čuvao emanete. Onaj koji bude istino volio istinu, govorio istinu, koji bude istino ljubio. Onaj koji bude vodio računa o svojoj ishrani, je o halal obskrbu trudio se, borio se da zarađuje i da jede, da halal hranu unosi u svoj stomak i koji bude lijepog ponašanja, koji bude lijepog ponašanja, koji bude govorio istinu, koji bude ispunjavao svoje emanete i koji bude vodio računa o halal obskrbi. I brojni drugi hadisi, Allaho poslanika alihi salatu, samo da ne bih Naši prethodnici također mnogo su govorili o ovoj osobini. I izrekli prelijepe govore. Kaže Ebu Bekar radijallahu talan, najistinitiji govor je emanet. Hoće da ti kažem, nemoj mi puno pričat, gde da te vidim na ovom. Kao što ćemo čuti još jednog našeg prethodnika, kako je rekao da tri stvari pokazuju je li čovjek dobar ili loš. Ne moraš pričati gde da te vidim na emanetu. Ako Bog da... Narodne subote ćemo govoriti o sličnoj temi ispunjavanja obećanja. Na emanetu i obećanjima vidi se kakvi smo. Poznato vam je da je bio upitan imam Ahmed, rahimehullahu tala, ta kako prepoznaješ slabe prenosioce od dobriji. Kaže po ispunjavanju obećanja. Pratim kakva su obećanja, dali i hoće li ispuniti. Potome, tome, znam, kada ne ispuni obećanje dato čovjeku, Ili emanet koji je preuzeo od čovjeka, ne mu kako je preuzeo, kako će hadis kojeg čuje dostaviti? Na isti način. Po emanetima i obećanjima prepoznajem slabe prenosice. Pa kaže Abu Bakr, radi Allaho talam, je govore emanet, ispunjavanje emaneta. Kaže ome, radi Allaho talam, ha, još ljepše riječi. Kama sreće da mi slušamo ove riječi i da ih usvojimo i da živimo po njima, prije svega po koranskim ajitima, hadisima, zatim govorima naših prethodnika. Kaže ome radijallahu telan, mene neće obmaniti, nići namazniti post. Ti klanjaš i postiš za sebe. Nećeš se meni pričiniti, prikazati, dobrim zadobiti moju ljubav, moju blizinu zbog toga. To ti radi sebe radiš. Mene neće obmanuti, nići namazniti post. Ko hoće nek klanja, ko hoće nek posti. Zatim kaže, ali nema ima vjere onaj koji nema pri sebi emaneta. Nema ima vjere onaj koji pri sebi nema emaneta, u, koj, u koga se nije povjedljivo. Slično je rekao i njegov sin, Ibn Omer, radijelullahu delan, anuhuma. jedne prilike, tavafio kukabe, obišao sedam krugova kukabe, izame u kam i Ibrahima, klanjao dva rekata i sjel Dobrovoljni tavaf. Pa jedan od kurejšija tu u Haremu prišao mu i rekao, kako tako brzo i klanja dva rekata? Otkuda? I samo tako malo. Pa mu kaže Ibna Omer radijallahu anima, vi više od nas tavafite i postite, ali smo mi bolji od vas po istinitijem govoru izvršavanju emaneta ispunjavanju obećanja. Mi vodimo računa ovome. Postiš, klanjaš tavafiš i ostale i badite činiš radi sebe. I dobro znajmo. I ovo ljudi kod nas gledaju. Ljude kod nas ne interesuje kakvu mi vjeru upražnjavam Praktikujemo. Ljude interesuje naš odnos prema njima. Koliko ih koristimo i na drugoj strani koliko ih štetimo. Koliko im štetimo. Koliko su sigurni od nas i koliko trebaju sačuvati i bojati nas. To ljude interesuje kada vide da se im odkoristi, pogotovo u najtežijim situacijama, ma kakvu vjeruj, ma šta ti vjerovao i kako vjerovao, to njega neće interesovati. Pa dakle, povedimo računa o ovome. Kaže Ibnomer, vi više postite, više tavafite, ali mi više vodimo računa o govoru. Kada govorimo, da istinu govorimo, da isponjavamo objećanje i emanete koje smo preuzeli, da ih izvršimo kako treba. Ibn Mesud radijallahu talan kaže, pogibja, šehadet na Allahovom putu razlog je brisanja svih griha izljava maneta. Kojeg se preuzio? Ebu Hurire radi Allahotalan kaže prvo što će se uzdići od ljudi jeste stid i emanet. Pa molite Allaha za to dvoje. Molite Allaha da sačuva to dvoje pri vama. Prvo što će se uzdići od ljudi jeste stid i emanet. Pa molite Allaha wa da vam to dvoje sačuva pri vama. Sufjan ibn Ujejna, slično Allahom poslaniku, alihi salatu osalam, čuli smo hadis, neka se ne žalosti što ga prozi od dunjalka, ukoliko bude kod sebe imao ove četiri stvari. Kaže Sufjan ibn Ujejna iz generacije tabina, jedan od posebnih tabina učenih, kaže, ko ne bude imao i metka, neka za svoje imetak uzme emaneta. Neka njegov imetak bude emanet. Budu li ljudi povjerljivi u njega, oni, postiće i imetak zasigurno. Mejmun ibn mihran, Rahimehullahu ta'ala kaže, tri osobine pokazuju, otkrivaju, razotkrivaju, pokazuju nam dobrog i lošeg. Ove tri osobine kojih bude imao kod sebe kako treba, dobar je, Ko ne bude imao kod sebe ove osobine ili bude se poigravao s njima, loš je. Pa kažu emanet, kaže emanet, majmun ibi mihran, kaže emanet, preuzete obaveze. Obećanje, ispunjavanje obećanja i održavanje robinskih veza. I održavanje robinskih veza. Ispunjavanje emaneta, ispunjavanje obećanja i održavanje robinskih veza. I zasiglo emanet, obećanja slično i kidanje rodbinskih veza na drugoj strani je ali za sigurno su pokazatelj loših morala. Šafia rahimehullah taalay imam Šafia kaže pet osoba ili petero pomaže u vođstvu, ha, muslimani hoćete da budete kako treba, emiri i mami, ne znam predsjednici udruženja, hoćete da budete kako treba u svom vođstvu da vodite, morate imati hoćebe ovih pet osoba. Pa kaže imam Šafia istini dogovor Nema lagati. Istinit govor, skrivanje mahana, skrivanje tajni, ne razotkrivanje svojih džematlija, skrivanje i savjetovanje. Skrivanje ne znači dakle da ćemo skrivati mahana i ostavljati ga da, što je moguće dublje ogrezne u tim grijesima, tim mahanima, nedostacima. Ne, kako kaže Hafiz ibn Hađar rahimahullahu ta'ala, Obaveza na svima nama je da skrivamo mahane jednih drugih, ali to ne znači da se nećemo savjetovati. Trebamo skrivati i prošli puta smo nešto slušali o tome kad smo govorili o lijepom mišljom. Trebamo sakriti i posavjetovati, popraviti. Pa kaže skrivanje mahana, tajne, ispunjavanje obećanja, savjetovanje i ispunjavanje emanita. Petero pomaže u voćstvu, kvalitetnom voćstvu istinit govor, skrivanje mahana, nedostataka ispunjavanje obećanja ispunjavanje emaneta i savjetovanje Khalid al-Rib'i rahimahullahu tala kaže da je pričano, da je govoreno u ranijim generacijama dijela za koja najbrže stiže kazna dijela za koja najbrže stiže kazna za koja se ne odgađa kazna, jeste kidanje rodbinskih veza, pronevjera emaneta i negiranje dobročinjstva koje ti se učini. Djela za koja Allah djelovala najbrže kažnja vas pušta svoju kaznu, pronevjera emaneta, kidanje rodbinskih veza i negiranje dobročinjstva koje ti se čini. Pa vam je dobro poznato za sve u troje da su došli i šerijetski tekstovi narošto hadisi da onaj ko se bude poidravao s ovim zaslužuje da bude bačen u vatru za kidanje rodbinskih veza jaslan je hadis La u džanet neće ući onaj koji kida rodbinske veze pronevjera emaneta negiranje dobročinjstva poznat ovom hadis da je došlo Spominje se, poduži hadis, kada je Allaho poslanik alihi salatu sam govorio da je vidio džennet, da je vidio džahnem, šta je vidio, koga je vidio džennetu, koga je video vidio džahnemu, pa je na kraju rekao, najviše sam vidio stanovnika džahnema, da su žene. Pa su upitali ashabi zbog čega Allaho poslanče, rekao je zbog kufra. Kažu zbog kufra u Allaha, kufr, ima značenje nevjerstva, ali ima isto tako značenje negiranja, skrivanja, prekrivanja, sprečavanja i slično. Pa su ashabi pomisli nevjerstvo u Allaha. Kaže zbog nevjerstva u Allaha. Kaže ne, već zbog negiranja dobročinstva svojim muževima. Zbog negiranja dobročinstva svojim muževima. 99 stvari uradiš joj, jednu nisi uradio kako treba jer nisi uradio nikako nikada nikakvog dobra od tebe nije vidjela. E to je to. I također spomniju se hadisi O emanetu nismo nemao sve vremena sve ali da čovjek koji je preuzeo emanet pa ga nije izvršio kako treba sutra na sudjem dan će biti pitan za taj emanet, pa će mu se reći enoga u džehennemu, ide ga donesi, pa ga sada vrati osobi od koje si je preuzeo, pa će otići i naći na dnu džehennema, pa će ga ponijeti i tamam da izađe, a pozna to nam je koliko je dubog džehennema, tamam da izađe i džehennema spašćemo ponovo na dno pa će ga otići uzeti, na leđima, tamam da izađe pa ćemo spasti i tako dugo vremeno. Zato dakle ne treba se poigravati. Jalija radijallahu talan kaže izvršavanje emaneta ključ je obskrbe. Izvršavanje emaneta ključ je obskrbe. Ko nema imetka neka bude od emaneta pa će doći do imetka. Ko nema imetka neka bude povjerljiv Ljudi će mu povjeriti svoje imetke, radi sa imetcima drugih ljudi, obrtati, za će i on. Pa će do imetka. Emaneti koje smo preuzeli su brojni. Prije svega emaneti od Allaha Đalavara, da ćemo njega jednog jedinog obožavati. Da smo njega uzeli za svoga gospodara. Gospodar jeste onaj koji propisuje koji izdaje naredbe, izdaje zabrane. Pa sve što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, mi smo to uzeli na emanet. Uzeli smo svoga gospodara Allaha jalla vala kao emaneti i sve što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala na je da se toga prihvatimo, što nam je zabranio da se toga ostavimo. Uzeli smo na emanet od Allaha subhanahu wa ta'ala i naša tijela u kojima stanuje naša duša pa moramo voditi računa u našem tijelu. Allah nas je ovako lijepo stvorio. Lekad hlaqne linsane fi ahseni taqvim, je li tako? Suritin. Čovjeka smo stvorili na najljepši mogući način, na najprecizniji način, je li tako? Lekad hlaqne linsane fi ahseni taqvim, kod nas je poznata ritu taqvim, zašto? Taqvim za namaska vremena, da se tečno zna kad je koje namasko vrijeme. E tako je Allah jelavala nas precizno stvorio. Sve drugo, također Allah je skladno stvorio. Nećeš u Allahom stvaranju naći, nikakva ne sklada, ali čovjeka je kao posebno svoje stvorenje najpreciznije, najljepše stvorio, u najljepšem skladu. I to smo mi preuzeli na eman, ne možemo mi sa svojim tijelima ratiti što god mi hoćemo. Allah nam je to dao, i vratit ćemo sa Allahom s našim tijelima. Neće istruhnuti kao što su to nevjernici vjerovali i dolazili Allahom poslaniku alihi salatu, osalam, sa kostima je, i mrvili kosti pred njemu i govorili ko će ovo Proživljenja nema od toga ništa. Sigurno će nas Allah proživjeti i izvesti pred sebe. Život na Dunjavku ne bi imao smisla na nema proživljenja, da nema nagrade i kazne, obračuna, dženneta i džehennana. Zato prva osobina spomenuta u Kur'anu osobina istinskih vijednika i na tom istom mjestu zadnja osobina koja je spomenuta jeste vjerovanje u gaib vjerovanje u ahiret ono o čemu smo obavješteni a to je sklonjeno od naših oče to je dakle proživljenje, izlazak iz kaburova nagrada, kazna obračun, stojanje pred Allahom ulazak u dženet, ulazak u džahenu Padakle moramo voditi računa o svojim tijelima moramo voditi računa o svojim o svome vidu, ne možemo mi gledati što god mi hoćemo, što se nama prohti. Čudan li je naš gospodar i čudnili smo mi? Ili da kažem divan li je naš gospodar, a čudni smo mi? Allah nam sve dao i još nam pojasnio kako to koristiti i objećao da će nas nagraditi ako budemo koristili kako treba i mi opet nećemo. I mi opet vjerlamo svog dje. Samo nećemo da gledamo u ono u šta nam je Allah djelavala naredio. Ne možemo gledati u haram, ne možemo gledati u tuđe žene, ne možemo gledati u svakakve nemoralne časopise, svakakve televizijske ekrane. Allah djelavala podario nam vid da gledamo u njegova stvaranja, u njegove ajete, njegova čudesa. Ne možemo svoj sluh koristiti kako mi hoćemo. Onaj koji bude koristio kako on hoće, ne bude koristio kako Allah djelavala traži od njega Taj nije ispunio emaneti. Taj je prav nevjerio Allah mu dao na čuvanje, čuvaj robe, svoj vid, čuvaj robe, svoj sluh, tako što ćeš ga čuvati od harama. I donesi mi ga čistog na sudnji dan, čistog od harama. Kako si preuzio, kako sam ti ga stvorio, tako ga mi vrati. Onaj ko bude čuvao od harama, taj će ispuniti Emanet. Ne možemo slušati svašta. Trudimo se da slušamo Kur'an, trudimo se da slušamo zikr, trudimo se da slušamo hadise, da slušamo predavanje, ono u čemu je koristi za nas. Svoj jezik. Vodimo računa kako ga koristimo. Dat nam je na emanet. Čuvajmo ga od laži, čuvajmo ga od gibeta, čuvajmo ga od spotvore. muslimana, čuvajmo ga od ismijavanja s drugima. Poznati su nam, ako ne... I najviše šariatski tekstova došlo je povodom jezika A činjenica je tako najmanje čuo. Da na šeitan obrlati sad pa sad po pitanju našeg jazyka. A došli opasni šariatski tekst. Allahov poslanika Alihi sallahu kaže u jednom od hadisa, ko vjeruje v Allaha i sudni dan, neka govori samo mu dobro il neka šuti. Ko vjeruje v Allaha i sudni dan da li vjeruješ i koliko vjeruješ u Allah i sudnji dan je tvoje jezik govoriš li dobro ili šutiš ili govoriš loš pa jedne prilike muazu ilun djebalu radijallahu anha allahu poslanika spomnije dobra djela šta je dobro da se čini i na kraju kaže hoćeš li da ti kažem čime ćeš sačuvati svata dobra djela budeš li ih činio odnosno nagradu od tih dobrih djela koji budeš činio čime ćeš sačuvati i čime možeš upropastiti Kaže, svakako, Allaho poslaniče, pa se uhvatio za jezik. Kaže, ovo, dobro čuvaj ovo. Budeš čuvao jezik, začuvat ćeš sve, sva dobra djela. Pa kaže, muaz, Allaho poslaniče, zar ćemo biti pitani za ono što govorimo svojim jezicima? Kaže, da Bog da te ne izgubila tvoja majka, o muaz, a zar će i zbog čeg drugog ljudi biti bacani u džehennem, osim zbog jezika svojih. Osim zbog onoga što će požnjeti, što su posijali svojim jezicima. Pa kaže u trećem hadisu ko bude šutio spašti se. Bolje šuti. Spašti se. Tako dakle da gleda moramo voti računao svam u tome. Allah dželle vale kaže: ilm, sama, wal besara, wal fuhada, "Ne govorite ono što ne znate. Ina sam'u vel basar vel fuada kullu velke kana Ne govori ono što ne znaš. Čuvaj svoj jezik. Doista i sluh i vid i razum zasveće biti pitano se kod Allaha subhanahu wa taala. Stomak nam je manet. Pa dobro, moramo vrti računa šta unosimo u svoj stomak, šta zarađujemo, čime se hranimo. Naši stari kažu bolje i kora hljeba, danas jedan put jest, jer tijelo može saburati na te gobi gladi. Ali na žestini Černemske vatre jedno tijelo ne može obstati. Zato će Allah djel, tako kako nalazimo u opisu stanovnika džahennema dati im kože i dati veličinu, izgled, ogroman. Zato što ovo tijelo ne može džahennemsku vatata izdršiti. Zato dobro vodimo računa šta unosimo u svoje stomake. I naši prethodnici su sve ovo, o svemu vodili računa, zato je to generacija koja se nikada više neće ponoviti. Poznat vam jedan slučaj, samo da spominem, tako slikovito, Ebu Bekr radi Allahu talan, imao je slugu, imao je dječačća, koji bi mu pripremao hranu, imao svoga kuhara, koji mu je pripremao hranu i svaki puta bi ga Ebu Bekr radi Allahu talen, pitao za porijeklo hrane, odakle je spravio tu hranu, odakle mu hrana, svaki puta, do jednog dana, jednog dana nije, kada se desio ovaj događaj. Zbog prevelike gladi, požurio je da jede hranu prije nego li ga je pitao odakle je hrana pa je unio samo jedan ili dva zalogaja. Ubacio u stomak i sjetio se i pitao odakle hrana. Kaže, prije Islama bavio sam se sihrom, gatanjem, vrađbinom. Pa mi je taj kome sam gatao ostao dužan, danas mi je to vratio u ovoj hrani. Pa je uvek stavio dva prsta i povratio kaže čuo sam Allah ovog poslanika a.s. da je rekao doista tijelo odhranjeno na haramu najpriče je džehennamskoj vatri. Tijelo koje se hranilo haramom najpriče je džehennamskoj vatri. Zato dakle treba voditi računa. Allah nam je ovo tijelo dao i treba ga čuvati. Ruka, noga, to nam je dato na emanet. I mi dobro vidimo s kakvim tegobama žive ljudi kojima je uskraćeno nešto od ovoga, uskraćen sluh, uskraćen vid, nemaju određenih jel, ekstremiteta, ruku, nogu, teško im je živjeti. I kada ih vidimo, utječemo se Allahu i zahvaljujemo se Allahu što nas nije iskušao, čime njih iskušao. Ali možda mi sebe dovedemo u veće iskušenje. Na dunjavku ne budemo vodili računa o tim dijelovima tijela koje oni nemaju. Zato ovi naši prethodnici su govorili, poput Ebu Bekra, jel tako, a stoji u hadisu kod imama Ahmada, za kojeg valorizatori kažu da je vjerodostan, stoji u hadisu kada bi se na jedan ta svage stavio iman Ebu Bekra, na drugi ta svage iman svih ljudi, od njega do sudnjega dana, prevagnuo bi ta sa imanom Ebu Bekra. Ali ta Ebu Bekra kaže, kamo sreće da sam bio stablo, koje se posjeće i sjeće, zapali, potraši, da sutra na sudnji dan neću doći i biti pitan do svoja djela. Ovo je uvek, to kaže. Valja odgovarat za ovo. Pa onaj koji nije imao, on će možda biti sačuvan, toga neće odgovarat, za ruku, za nogu. Međutim, mi što radimo sa svojim rukama, kakve televizijske kanale tražimo, sa svojim nogama kuda idemo, na kakva mjesta odlazimo, u džanije, na mjesta gdje se govori Allahu i vjeri, odlazimo na posao da zaradimo halal obskrbu ili idemo u birtije, idemo u kafane, idemo u diskoteke, idemo na mjesta koje Allah ne voli, sutra će sve to svjedočiti protiv nas. Brojni Kur'anski ajde. Kaže Allah subhanu wa ta'la u suri Nur, jeume tešhedu alihim el sinetuhum, va ejdihim, va arđuluhum bima kanu amelum. Toga dana, sudnjeg dana će svjedočiti protiv njih, njihovi jezici, njihove ruke, njihove noge. Čovjek će sutra na sudnjem danu šutiti da se spasi, pa neće progovarati. Pa će Allah, dželle vala, reći rukama, nogama, svemu da govori. Kuda je odlazio, koga je doticao, svjedočiće protiv njega. Pa će se čovjek obratiti svojim organima, ja sam šutio radi vas, Pa se vi ne pržite. Zašto sada svjedočite protiv mene? Pa će reći, kao što stoji na drugom mjestu, pa će reći Allah je svemu dao svojstvo govora, pa je danas dao i nama. Da mi govorimo kuda si odlazio s nama, šta si radio s nama. Spolni organ emanet. I o njemu treba oti računa. Svoje strasti zadovoljavati na halal način. Tragati za putevima obskrbe, ženti se, udavati se, što je god moguće prije, pogotovo u vremenima ha, fitni, smutni, kušnji. Poznat vam je što su ovi naši prethodnici govorili. Prije svega Kur'an i Hadis koliko govori. Allah kaže, kako stoji u njegovim riječima, sve Allah wa stvorio u paru. Sve, nema jednog stvorenja da je Allah stvorio, a da ga nije stvorio u paru. Pa i osoba, čovjek mora da živi u paru. Muškarac i žena. Kada se vratimo na kuranske izraze je govori u paru, tako dakle, muško i žensko. Sve što je od stvorenja stvorio, stvorio je muško i žensko. I čovjek, kao Allahov stvorenje, treba da živi, muško i žensko trebaju da živi. Pa kažu komentatori iz tih ajeta gdje Allah subhanahu wa stvori, kaže da je stvorio sve u paru. Kaže da onaj koji živi sam, da remeti Allahov red na zemlji. Pa je Allah dželjavala u suri Rum rekao da je jedan od njegovih posebnih znamenja brak. I čovjek se ne može, ma imao, i nama najbolji dokaz do je Adem alihi naš otac, je tako? Da je boravio na najboljem mjestu. Uživao najvećim uživanjima. Ali mu je bio potreban neko. Bilo mu je potrebna žena. Pa je Allah djelala stvorio ženu. U ajetu 21. Sure Rum Allah djelala kaže da je, je od njegovih posebnih znamenja ajeta dokaza koji ukazuju na njega Allah wa tala, to što nam od naše vrste za nas stvara žene da se uz njih smirimo. Ne može se čovjek nikako drugačije smiriti. Osim uz ženu. Pa Omer radijallahu talan govorio i poručio svima nama i muškacima i ženama govoreći o mladićima ali takav slučaj i sa ženama, sa djevojkama ne žene se samo dvojica Omer radijallahu talan kaže ne žene se samo dvojica ove dvije kategorije ljudi se ne ženi onaj koji ne može imati smašaj onaj koji ne može imati spolni odnos onaj koji ne može da ima spolni odnos pa uglavnom većina ljudi Muškarci, žene, radi toga se uzimaju. I radi drugih svakako koristi, ali između ostalog radi toga, ponajviše. Pa kaže Omer, ne ženi se taj, neće da prevari nikoga, neće da vara. Ja ne mogu da imam odnos. Ti tražiš, hoćeš da imaš ženo djecu, ja ne mogu imati. Ili onaj koji se bavi i nemoralom. Ili koji se bavi i nemoralom. I na drugoj strani isto žene. Na takav način. Ili ona koja se bavi svačim... Nema dakle opravdanja, hoću da se školujem, hoću ovo, hoću ono. Sve to može u, u brak. I u braku ide bolje, sasigurno. Ako poredaš sve na svoje mjesto. Odu daleko. Dakle, čuvati spolni organ, također je od emaneta, to nam je dato. Na halal način zadovoljavati svoje strasti, onaj koji bude zadovoljavao na drugačiji način, nije ispunio emanet. I mnogo šta drugo. Dakle, posao koji obavljamo kojeg smo preuzeli, zaposlili se, tragali za njim, na kraju ga dobili, trebamo ga savjesno izršavati, onako kako treba. Ljudi dolaze kod nas, žele da im mi obavimo posao, trebamo obaviti na način kako treba. Poznat vam je hadisu kojim kaže Allah, poslanika Alehi Salocan, doista Allah voli kada neko od vas radi neki posao, da ga uradi kako treba, da ga privede kraju kako treba. Allah najbolje zna. Ali sigurno je po pitanju nas, muslimana, kod naroda, ona stvorena jele rečenca, neću reći izmišljena rečenca, jer to naša stvarnost pokazala drži vodu dok majstori odu. To je sigurno, muslimani su bili povod te rečence. Hatljavo, nikako, svakako, dakle uradi se. Samo što si došao u koći pokvalilo se. Majstor izašao iz koće pokvalilo se, hajde zove opet. Što moramo biti takvi? Pa pogledajmo i kur'anski ajeta ovih hadisa, ovih govora naših prethodnika, to drugi ne slušaju. Drugi ne čitaju. Mi čitamo i zašto smo opet takvi? Zašto se opet poigravamo? Pa također ono što ljudi ostavljaju kod nas, daju nam na povjerenje, ili obaveze koje mi preuzimamo u udruženju, u udruženju ili na nekim drugim mjestima, dobro vodimo računa da se ne poigravamo s tim. Pogotovo ako smo mi tražili i to nam dato, brojni hadisi po pitanju toga također govore jedan od najopasnijih hadisa kod imama Buhari kod drugi Allah subhanahu wa taala kaže hadis kuci Strojicom ću se ja na sudnjem danu sporiti a s kim se ja budem sporio neka zna da će izgubiti spor kaže Allah subhanahu wa taala sa tri kategorije ljudi ja ću se sporiti na sudnjem danu s kim se ja budem sporio on će izgubiti spor na sudnjem danu Na prvom mjestu kaže onaj kome je dato nešto radi mene. Pa to pronevjerio. Tražio i datomu radi mene. Prihvatio se te obaveze. Ovdje se misli na muslimana. Radi Allaha subhanu tela datomu. Smatrao se da je dobar, da je čestit, da je povjeljiv. Datomu pa to on pronevjerio. Jedna od kategorija s kojima će se Allah pozabaviti, s kim će se raspravljati, parničiti i izgubit će sigurno sporu. Dobro vodimo računa ako se bavimo trgovinom, prodajemo ljudima prilikom kupovine, prodaje, pa dakle prodajemo na lijep način, da ne varamo ljudi, da vodimo računa o našim emanetima. Time ćemo poslije hraniti sebe. Poznat vam je dobro hadis, hadis ima više citata. Pa je Allahov poslanika salatu oslan prošao jedne prilike kroz pijacu. Pa mu se na jednoj tezgi svidjelo voće. Spoljašnjost je bila lijepa. Pa mu se svidjela. Pa je stavio ruku malo dublje. Nakon toga izvadio svu vlažnu. Kaže šta je ovo? U drugom citatu stoji da je rekao trgovac. Tada je u jednom citata stoji da je rekao odmah poslanika alihi salatu. Kona svarani od nas od nas, vara nije od nas. U drugom citatu stoji, je upitao šta je ovo? Pa je čovjek rekao, pa navlažilo, kiša padala. Pa kaže što nisi izvadio na površinu, da svi vidio kakva je roba. Pa vidio hoće ti neko kupiti. I tada je opet rekao, kovara kova, ko nije od mene. Kovara nije od mene. Taj nije moj istinski, ispravni, iskreni svredbenik. Dakle, Ova tema, može se o njoj govoriti mnogo. I trebalo bi, Allah najbolje zna, govoriti mnogo, spominjati šerijatske tekstove, ali dakle cilj mi od svih ovih predavanja malo da nas zainteresuje, da se zapitamo koliko imamo ove osobine kod sebe. Pa ako hoćemo da imamo vjere pri sebi, ako hoćemo da živimo lijepo na Dunjaluku, ako hoćemo da imamo i imetka, i na dunjalku, i na ahiretu sutra, ako Bogda. Ako želimo da budemo jedinstveni, da budemo bliski, da imamo povjerenja jedni u druge, tako da kod Allaha subhanovatela sutra budemo na počasnom mjestu, povedimo računa ovoj osobini. Preispitajmo se emanet od Allaha koliki i kakao smo preuzeli i od ljudi. Niko nas ne tjera, ali ono kada preuzmemo, emanet koji smo preuzeli gledajmo da onako kako smo ga preuzeli a na takav način ili možda još ljepše vratimo im ispunimo taj emanet. Toliko. Sve najbolje vam